Här ska ni höra en liten visa Om biografi och om kärdighet Med många flicka jag tänker frisat på andra tänker jag racka ned Det är med kvinnfål, det kommer liksom kvinnfål Som är så arg sin sig Men på de flösa och ur ösa ett sinnes över juden. Första kärlek hon hette Rosas, det namnet så som på Hon hade kommit så och i trotsat, för själv den Hon var en kalm, jag bor till Malmö, ut i min gränslösa stora kvar i. Hon tog flottman som kom från Gotland och nu bostad i Göteborg. Men jag begav mig till Kedjebacken och därpå nytt jag förlovat blev. Men vad blev tanken för Kedjeblacken? Jo med en antorn i bryst och blev. Hon var en tröping som kom från Köping så jag gav mig till Marie Fred. Och så till Säser det som man äter bra om man något år får med. Men nu fick Sara, jag träffar klara och varför var sitt och nu med år. Så kort de klippande nifferkliffande, hon för lovar, och jag med år. Men hennes motta som var från motta, hon kräckte bandet, sa fick jag Så fick det bara att klar klara och jag begav mig svitterå. Men ut i Bräcke, det drommat brekke av över en frihetsband. En föd som denna var från gränna, jag träffade och i Härnösand. Vi kom till Luleå, där foten fula, i kroppens håla, jag fick en korg. Men ut i Pite, en afrodite, jag träffade oss på stadens korg. Hon kom från Laksåk och hade Taksåk och tänkte kom jag att trampa på. Och utan trampen det träget grampen och höll på av på Adolaå. Det blev ett hönskall alltså, som ifrån Stömpan, det har man hört en jag fick Så jag fick Loma och kom till Roma, det kan man kalla för en planör. Men ut i Mora, jag har en Nora och en Helena en bild i Filippstad. Och upp i Mastrand som är en kastrand har jag haft tärnor en hela ram Jag är från Karlstad till Birgerjaltad, jag vinkar åt mig min hundra få. Men ut i Skövde var knappt behövde att vinka åt dem kom ändå. Till detta landet, från fostelandet, jag ser som tidigare i goda tog. Här blev jag mister, men kom i kristens första mötet som jag även bedro. Och till polisen, sa den där grisen att till mig om mördig life. Och så kom pressen och nu förrätten, förstår ni nog hur jag fick min wife.